بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمnyezimungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu طه طه ما انزلنا عليك القرانه لتشقى هتوktiremshia ili upate mashaka illa tadhkiratan liman yakhsha bali limawidha liwa unyenyekea danzi lam mimman khalaqa al-ardha wa al-samawati al-ula matareemsho yatukayo kwa aliyaumba ardhi na mbingu zilizojuu ar-rahmanu ala al-arshi stawa ar Mwingi wa Rehma alitawala juu ya kiti cha enzi. Lahuma fi s wa ma fi l-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ni vyake vyote viliyomo mbinguni na viliyomo katika ardhi na viliyomo baina yao na viliyomo chini ya ardhi. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Na ukinyanyua sauti kwa kusema basi hakika yeye anajua siri na duni kuliko siri Allahu la ilaha illa huwa wa lahu al asma ul husna Mwenye Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye yeye ana majina mazuri kabisa wa hal ataka hadith Musa na je ايمكفيك حديث موسى اذ را انارا فقال لاهلهم قثو انني انست نار لعلني مِنْهَا بِقَبَسٍ اتيكم منها بقبس او اجد على النار وونا موتو akawaambia watu wake Ngojeni mimi nimeuona moto huenda nikakuleteeni kijinga kutoka huo moto au nikapata uongofu kwenye moto Ba damma ataanudia ya Musa Baa salipofikia akaitoua ewe Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa hakika mimi ndie mwala wako mlezi basi vua viatu vyako kwani upo katika bonde takatifu la tuwa lima nami nimekuteua wewe basi sikiliza unayofunuliwa innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimiss salata hakika mimi ndiye mwenyezi mungu hapana mungu ila mimi tu basi niabudu mimi ناوشيك الصلاه من اجل اني كنبوكا ميمي ان الساعه آتية أكاد لتجزى كل نفس بما تسعى حقيقه الساعه تاتجي بلا شك نيمقربيه كويفيتشا ili kila nafsi ilipo kwa ile yafanya thana yasuddanaka 'anha man la yu'miru biha wattaba hawa fa tarda wahivyo asikengeushi nayo yule ambaye haiamini na akafuata pumbao lake ukaja kuhiliki وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ نَنِي هِچُ او كِلِچُومْ مْكُونُونِي مْوَقُ وَقُولِي يَا أَيُّهَا مُوسَىٰ قَالَهَا هِيَ عَصَايَ أَتَمَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ ni fimbo yangu نِفْمُؤُ يَانْغُ نَايِغَمِيَا majani مَجَانِي na mbuzi wangu tena ina nifa kwa matumizi mengine. Qala alqiha ya Musa. Akasema, itupe ewe Musa. Fa alqaha fa idha hiya hayyah tas'a. Akaitupa. mara ikawanyoka nyoka anayekwenda mbio. Qala khudhha wa la takhaf san'idha sirataha alula. Akasema, ikamate wala usiogope to hali yake ya kwanza wadmu miyadaka ila janahika takhuruju baydamin ghairi surin ayatan ukhra Na uambatishe mkono wako kwenye ubavu utatoka mweupe pasipokuwa na madhara yoyote hiyo ni ishara nyingine. Linuri lakamina ayatina alkubra ili tukuoneshe baadhi ya ishara zetu kubwa. Idhab ila fir'aun innahu tagha. Nenda kwa Firauni kwani hakika yeye amepindukia mipaka. Allahu akbar Allahu akbar. La Sura Taha imeteremka maka. Sura hii ni ya maka, isipokuwa aya mbili nazo ni moja na thalathini na moja. Hisabu ya aya zake ni na tano. Sura hii imeanza kwa harufi mbili za kuzindua juu ya muujiza wa Qur'an na kuwazindua wasikilizaji wa isikilize. Baada ya harufi hizo mbili cheo cha Qur'an kimetajwa na utukufu wa hii ni utukufu wa mwenye kuileta naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mmiliki mbingu na ardhi mwenye kujua siri na kilichofichikana kuliko siri kisha kimesimuliwa kisa cha Musa alaihissalam pamoja na Firauni na vipi alipoanza kupewa utume na Musa alaihissalam na yametajwa maombi yake kutaka ndugu Haruna alaihissalam alayhisalam awe msaidizi wake wa kumpa nguvu tena vipi walivyokutana na Firauni baada ya kitisho cha mkutano wake kwa ajili ya ujauri wake na katika mintarafu ya haya Mwenyezi Mungu mtukufu amebainisha kuzuka kwa Musa alayhi katika sura hii pana majadiliano baina ya Musa na Firauni tena baina ya Musa alayhi na wachawi na hali ya Musa ya kuogopa kushindwa mbele ya wachawi na fimbo yake ilipozimeza kamba zao na tena mwisho vipi ya mambo ya wachawi na kuamini kwao na Firauni kuwa kuwaadhibu kisha ikatajwa vipi Musa alivyotoka yeye na wana wa Israeli kutokana na Firauni na vipi alivyozama Firauni naye alikuwa kawafuatia baada ya kupasuka bahari na vipi Musa aliokoka akafika Jabal Tur akawaacha watu wake ili ende kwenye mlima kuzungumza na Mola wake Mlezi na Msamaria akawafitini kwa kuwachochea waliabudu sana la ndama lililoundwa kwa dhahabu. Na ilikuwa ukipita upepo ndani yake hutoa sauti. Musa alikasirika kwa yaliyotokea, akamkamata kichwa nduguye akimvutia kwake. Kisha katika sura hii tukufu yakatokea aliyomsibu Msamaria, Mwenyezi Mungu Subhanahu amesimulia hadithi ya kuvuka katika hadithi za Musa na nyinginezo na mwisho wa sura pana mausio mema juu ya subra na usamehevu na sala kisha ikabainishwa kubuatika washirikina katika matakwa yao ya muujiza mwingine usiohuu wa Qur'an na subhanahu ameashiria hikma ya kuwatuma mitume tena sura hii tukufu imehitimisha kwa kuashiria adhabu watakayopata makafiri na malipo mema watakayopata waumini Mwenyezi Mungu mtukufu ameanza sura hii kwa harufi nazo ni na ha ili kupingana na makafiri wanaukanya na kuwa kama ishara ya kwamba hii kurani imeundwa kwa hizi hizi harufi na katika kusema kwenu na ya hivyo nyinyi mjisika ya yaani, nimeshindwa Ndiyo likatokea hilo neno muujiza kuleta sura wala ondogo au baadhi ya aya zisofanwa kurani ewe mtume sisi atukufanulia wewe kurani hii iwe ni sababu ya kukupatiziki nafsi yako kwa kusikitikia hauapuuzi kwa kupuuza wewe lakini tumekuteremshia iwe ni kumbusho kwa mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu apate kumti hii Kurani umeziremshiwa wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye uwezo muumba ardhi na mbingu lizoyanyuka juu mtukufu wa rehma, ametawala sawa sawa bi wake ni wake yeye tu subhanahu ufalme wa mbinguni na vilio humo na wa ardhi na vilio juu yake na ufalme kwa vilio baina ya hivyo na madeni na kheri nyinginezo zilizofichikana chini ya ardhi na kama uwezo wa Mwenyezi Mungu ulivyokusanya kila kitu, kadhalika ujuzi wake pia umekusanya kila kitu. Na ewe mtu ukinyanyua sauti kwa kusema, basi Mwenyezi Mungu anajua, kwani yeye anajua unaposema na mtu na anajua unapozungumza na nafsi yako. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, Mungu pekee mwenye kustahiki wa peke yake, kwani yeye amesifika kwa sifa za ukamilifu na ndiye mwenye bora ya sifa. Ewe nabii, unajua habari za Musa na Firauni? Pale Musa alipomuona moto katika safari yake usiku kutoka Badiana kwenda Misri, akamwambia mkewe na waliokuwa naye, ngojeni hapa. Mimi nimeuona moto ule, natumai nitakupatieni kijinga cha moto kutoka kule mpate kuwashia moto, au huko nitapata mtu wakuniongoza njia." Alipofika huko akasikia sauti enye kutoka juu inamuita Ewe Musa hakika mimi ni Mwenyezi Mungu mola wako mlezi basi fungua viatu vyako kwa heshima pahala hapa kwani wewe upo katika bonde safi lenye baraka nalonitua. na mimi Mwenyezi Mungu nimekuteua wewe kwa kukupa utume basi sikiliza haya ninayokufunulia uyajue na ukuafikishie watu wako Hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mungu wapeke, wa pekee, hapana wa kwa haki isipokuwa mimi. Basiamini mimi, nani angudumu mimi na dumu daima katika kushikilia sala ili uwe daima. Unanikumbuka hakika saa ndio miadi ya kukutana nami. Na mimi miadi hiyo nimeificha kwa waja wangu na nimeoanisha ishara zake. Hiyo saa itakuja bila shaka yoyote na kila nafsi itahisabiwa kwa yaliyotenda kabaya Musa asikuachishe kujiamini saa na kujitayarisha kwa ajili yake yule ambaye haisadiki na akafuata pumbaula kake kahiliki na nini hicho kilichokamata kwa mkono wako kulia Musa kajibu hii ni fimbo yangu na jikongojea ya na inachungia kondoo na mbuzi wangu na inanifaa kwa manufaa mengine kama kuwatetea hayawani wangu Mwenyezi Mungu Subhanahu akamwambia Musa, "Itupe hiyo fimbo chini kwenye ardhi." Musa akaitupa, akashutuka kuiona imegeuka ukanyoka na kwenda. Akamwogopa, Mwenyezi Mungu akamtuliza kwa kumwambia, "Mokote wana usihofu. Kwani utamrejesha hali yake kama ya kwanza. Naingiza mkono wako ndani ya mfuko nguo ukiambatisha na ubavu wako, utatoka mweupe safi bila maradhi." Na huo tumekufanyia ni miujiza wapili utume wa wako. ili tukuonyeshe baadhi ya miujiza yetu mikubwa iwe ni dalili ya ukweli wa utume nenda kwa Firauni umtaki amwamini Mwenyezi Mungu mmoja wa pekee kwa niye Firauni yamepindukia mipaka kwa ukafiri wake na ujeuri wake